פרק ק"ג לדוד, ברכי נפשי את אדוני, וכל קרבי את שם קדשו. ברכי נפשי את אדוני, ואל תשכחי כל גמוליו. הסולח לכל עוונכי, הרופא לכל תחלואי הכי. הגואל משחת חייךי, המעטריכי חסד ורחמים, המשביע בטוב עדייך.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 כי כגבוע שמיים על הארץ, גבר חסדו על ירעיו. כי רחוק מזרח ממערב, הרחיק ממנו את פשענו. כרחם אב על בנים, ריחם אדוני על ירעיו. כי הוא ידע יצרנו, זכור כי עפר אנחנו. אנוש כחציר ימיו, כציץ השדה כן יציץ. כי רוח עברה בו ואיננו. ולא יכירנו עוד מקומו, בחסד אדוני מעולם ועד עולם על ירעיו, וצדקתו לבני בנים, לשומרי בריתו, ולזוכרי פיקודיו לעשותם. אדוני בשמים הכין כסאו, ומלכותו בכל משלה. ברכו אדוני מלאכיו, גיבורי כוח, עושי דברו, לשמוע בקול דברו. ברכו אדוני כל צבאיו, משרתיו, עושי רצונו. ברכו אדוני כל מעשיו, בכל מקומות ממשלתו. ברכי נפשי את אדוני.